کل چیو انسان تاسو د ګناه حکم کوي د ګناهکار داوی حکم اوتکی ته خپل یو ډایریکټر دی یا مشر دی مالک دی اغه انسان ته د حکم کوي چې د ګناه او کا یا یا دوسي یا مور یا رشتہ داري هغه ته حکم کیو نه چایې او د کار او تخی یوتی شراب او یا اوتی سودو کا یا په حرام کړی یا پی لړاډا ککې یا پی نوردا سره گنہگار دا کی داغه حکم ته کی نو دا واخ کی د انسان له وکړ دي چې د خلکو خبره نه منی ځکه چې کم ده کی د الله جل جلاله نافرمانی راځي الته به د خلکو خبره نه منی الته به د الله خبره منی او د نور خلکو خبره نه منی او چې ز الله جل جلاله نافرمانی کمو زه کی ناراضم نو بیا د نور خلق خبره <الخبراء> انل اشی <نشي>